يا من إليه المشتكى مشتكا عبد ذليل قد بكى قد بكى يا من إليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروري أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهديه الله فلا مضيلا له ومن يدلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبه ورسوله أما بعد والله سبحانه وتعالى الذي يمكننا أن نكون مستقبل ونستقبلنا نستقبلنا في المنزل لنبدأ هذا الكلام لأجلسة نهارة لتصميم الله سبحانه وتعالى Mi smo prošli puta stali na sedmorici koji će biti u hladu Allaha Arša Allaha Subhanahu wa ta'ana. Spomirili smo četvoricu i to su od prilike neke od predzadnji ili ti među zadnjim prilikama koje Allah Subhanahu wa ta'ana daje robovima svojim kako bi, kako bi im obrisalo njihove grije. Prije toga smo spomenuli da čovjek kako bi došao do dženeta i kako bi došao do te nagrade, najljepše nagrade, gledanje u lica Allaha s.w.t., znači čovjek mora da pobriše svoje grije. I zbog toga Allaha s.w.t. Znači, daje ljudima prilike na dunjaluku, pa, pa onda poslije toga daje prilika ako ne očisti svoje grijehe na dunjaluku, onda im Allaha daje prilike u kaboru. I posljednja prilika to jeste treća prilika ili ta treća kategorija prilika Jeste prilika na Ahiretu. Mi smo prošli puta započeli i spomenuli smo e, dvije prilike, odnosno drugu smo započeli. Prvu priliku koju smo mi spomenuli za, na Ahiretu, koju Allah smutila daje ljudima kako bi im oblisao grijehe, rekli smo Hvalu Jomu il e, Prva prilika, znači bilo je e, to stanje sudnjega dana. Kada ljudi izađu iz Kabura, pa kad budu vidjeli ono što, što budu vidjeli, I kad bude, znači, došao hak istina od gospodara subhanahu ta'ala, tada će svi ljudi vidjeti, međutim, nema povratka. Zbog toga Allah subhanahu ta'ala, znači, vjernicima koji su imali eventualno grijehe, koji su prenili grijehe, sa tim, znači, sa tom situacijom, Allah subhanahu ta'ala, znači, brije, briše dio grijeha, znači, vjernicima. Rekli smo druga prilika, šiddetul moukif, to jeste kada Allah smutila, znači, bude prije samoga suđenja, kada budu ljudi iščekivali to suđenje, kada se sunce približe toliko blizu, koje će, i to toliko je suđenje koje će trajati hamsin elfe sene, znači 50.000 godina. I rekli smo da Allah smutila, znači, toga dana i u toj prilici će izdvojiti sedam ljudi ili sedam kategorija ljudi koje će staviti u svoj hlad, u hlad Arshur Rahman, svoga Arša, kada drugog hlada neće biti mimo Allahovog hlada. Spomenuli smo četvoricu, spomenuli smo Imamul Adil, znači vođa ili predsjednik ili predvodnik jednog naroda koji je pravedan. Koji bude pravedan, znači Allah će ga subhanahu ta'ala znači toga danas staviti u svoj hlad kada drugog hlada neće biti mimo Allahovog hlada. Pa smo spomenuli šabon neše fi ta'at illahi, znači o mladinac ili, ili čovjek mlad koji je živi i koji je živio i koji živi, koji živi i koji je živio, znači u islamu. Bio privržen, znači, islamu. Pa smo rekli ređulani tahaba fi Ištemu عليه وتفرك عليه. Hajde, baš pa pomenili dvojicu ljudi koji se budu volili u imama Allahu subhanahu Zbog njega se sastajali i zbog njega se rastajali. Pa smo spomenuli čovjeka čije srce vezano za džamiju. I to smo spomenuli. Ostalo nam je još, znači još trojicu da spomenemo, a to je čovjek koji podijeli sadako Znači, toliko oskriveno, da ona njegova ljevica ne zna šta je udijelila desnice. Tako je spomenuto u hadisu, da toliko oskrije. E, I tu je, ovdje se ogleda iskrenost čovjeka u ovoj kategoriji ljudi, a malo je takvi, malo je ljudi koji su iskreni. Ljudi su inače željni, kada nešto urade za Allahov vjeru, svaki haman čovjek ima u sebi jedan kao, kao dozu, da drugi vide to. Međutim, samo će doći u hlad gospodara Subhanahu wa ta'ala i moće se zaštititi, i moće ući u taj hlad oni koji su bili iskreni kada su davali. Ja ću ovdje zastati i spomenuti jedan događaj koji se vi vjerovatno čuli, koji se desio u prijašnjim narodima. To je poslanik s.a.v. prenio nama kao povuku, ne bili povuku i izvukli, oni koji pameti imaju. Ne bili Allah dao, subhanahu wa ta'ala, da naša srca se očiste i da mi budemo od onih koji su iskreni, kada dijele, da niko ne zna osim gospodar, subhanahu wa ta'ala. A ta predaja, vi se vjerovatno je čuli, to je onaj čovjek koji je izašao u noći, sakupio svoj, od svog imetka, dio svoga imetka, zapakalo i u mrkloj noći kada ga niko nije vidio, izašao je i prvi koji je se pojavio od ljudi, odropovao lav i on je taj taj novac bacio i izgubio se. I onda sutradan kada je osvanlo, slušao je da vidi šta ljudi pričaju. Pa su ljudi počeli da pričaju. Zate šta je se kaže sinoć desilo, izašao je čovjek da podijeli Sadako na Allahovom putu, kaže i podijelio je čovjeku pijanici, poznatom notornom pijanici u tom u tom mjestu. I on je to čuo i kaže Moj novac nije stigao u prave ruke. I iduću noć, sljedeću noć je ponovo zapakao dio svoga imetka, isto tako uradio. Kada je bila mrkla noć, kada ga niko nije mogao vidjeti osim njegov gospodar, prvi koji je se pojavio, on je bacio znači, taj novac i otišao kući. Da bi opet sutradan slušao šta ljudi pričaju. Pa su onda ljudi opet počne da govore, jel zate šta je se sinoć desilo? Kaže, ponovo je čovjek izašao i podijelio onaj svoj, svoj metak i kaže, znate kome je dospjelo? Kaže, dospjelo, kaže prostitutki. Poznatoj prostitutki u tom mjestu. I on opet kaže, moj metak nije došao u, pravo, u, pravo, onaj, u prave ruke. Pa i sljedeću noć isto to uradio. Da bi sljedeću noć, koje, onaj koji se pojavio, bio je kradljivac, poznati kradljivac u tom mjestu. Treću noć on je sutradan opet slušao šta ljudi pričaju i kaže jeste čuli šta, šta je se sinoj tesilo. I treću noć je čovjek izašao da podijeli imjetak pa je, kaže, podijelio čovjeku kradljivcu, poznatom kradljivcu. Međutim, subhanala, iskrenost. I tu je ono, subhanala, pogledajte šta je taj čovjek dobio. Allah subhanala, znači poslaniku u tom narodu, u tom vremenu, objavljuje stanje ili događaj ili, ili situaciju toga čovjeka jer niko nije znao osim jer on je izašao da podijeli da niko ne zna osim gospodar, ali a gospodar je to razotkrio odnosno obavijestio svoga poslanika u to vrijeme i kaže uh, uradio je tako i tako ovo što je, što je nama znači, što je do nas došlo kako je taj čovjek postupio međutim šta je dobio kao plod rezultat onoga što on uradio kaže onaj pijanica koji je navečer dobio taj imetak sutradan kad se osvij kad je se utrijeznio Uh, vidio taj metak, kaže, umom narodu ima onaj ko dijeli, a ne treba kaže, ne, ne, ne traži ništa, kaže, za uzvrat. I pokaje se od alkola. Nikada više nije pio alkohol. Kaže, ona prostitutka koja je izašla tu noć da čini prostituciju, kada je vidjela i metak, da je dobila i metak bez prostitucije, kaže, ja činim grih, Allah, subhanahu ta'ala, kaže, umom narodu, ima ljudi koji dijeli bez tog, bez činjenja toga griha. I ona se pokaje tu noć. I onaj Kradljivac koji je izašao da krade, kaže, ja izašao da kradem, da se griješim Allah, Tala, kaže, a u mom narodu ima koji dijele, kaže, bez da kradem. I on se pokaje u tu noć ona, od tog svoga dijela. Ovo su plodovi iskrenosti. zato zato posljednik sadastan kaže, toga dana će biti u hladu, arša gospodara, Tala. oni koji su dijelili, znači, toliko su skrivali svoje, znači, ta, tu svoju sadaku i ta svoja, svoja dobra dijela, Toliko kaže da djevica nije znala ono, ono što desnica kaže onaj u dieli. To je ta peta kategorija koja će biti u hladu arša gospodara subhanahu wa Šesta kategorija ljudi kaže režuron zekrallaha khaliyan fa fadat aynahum. Kaže čovjek koji se u mrlkloj noći sjeti svoga gospodara, kaže i pusti suzu, zaplače. A čini od bogobojaznosti, od straha od e, stajanja pred gospodarem, od e, bogobojaznosti prema Allah subhanahu wa znači njegovo oko zaplačenje, kaj taj čovjek će se spasiti toga dana i učiće će u tu kategoriju koju će Allah subhanahu wa znači toga dana zaštititi od e, one, da kažemo, vraline i od sunca koji će se priblišiti ljudima i stavit ga u svoj hlad, u poseban hlad. E, danas je, da kažemo, ti malo, zato što je puno uh, ti, da kažemo, srestava i puno tog okruženja utiče na nas da budemo takvi. Molimo Allah SWT da, da nas očisti, da očisti naša srca da budemo doni koji će plakati izbog obojaznosti prema Allah SWT. I oko neće, znači, doticati nar ono koje je pustilo suzu radi Allah SWT, koje je spustilo suzu izbog obojaznosti nas prema gospodara SWT. I imamo sedmu kategoriju ljudi, U ovoj drugoj kategoriji da kažemo koji će Allah subhanahu wa ta'ala znači danu, uh, Imamo kaže u uh, re'ulun da'athum imra'atun dhatu jimalin wa mansibin faqala inni akhafu Allah. Kaže čovjek koga je pozvala ugledna ili lepa žena na prostituciju na zinalog, pa on rekao kaže ja se bojim Allaha subhanahu To je nešto što je najteže da kažemo za omladinu, a inače za čovjeka uopšteno, zato što je poslanik, sallallahu alayhi ve sellem, za ummet. poseban, da kažemo, akcenat stavio kada je pred samu smrt, kaže, najviše što se bojim za svoj umet, kaže bojim se iskušenja žena, za, za muški dio umeta. Znači najviše što se bojim za svoj umet, za muški dio umeta, iskušenja žena. Jer prijašnji narodi su uništeni zbog žena. Znači, pali su na tome iskušenju, pa je Allah spod Natala, znači, iskušao, pa su pali na tom iskušenju, pa je uništio. I nijedan narod, ako se vratimo u istoriju Islama, da su da je Osmansko carstvo palo onda kada su, da kažemo, pre, prešli tu granicu. Kada nisu pazili, da kažemo, svoje oko. Kada nisu imali, u obzir, nisu uzmali u obzir ajata Allah subhanahu wa ta'ala وَكُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنَبْسَارِهِمْ I reci vjernicima neka obore poglede svoje وَيَحْفَدُوا فُرُوْجَهُمْ I neka vode brigu, brigu o, stid, o, o svom stidno mjesto وَكُلِ الْمُؤْمِنَاتِ I reci vjernicama, vjernicama neka obore poglede svoje I to se odnosi na vjernike i na vjernice Ali zašto je Allah subhanahu wa ta'ala znači prvo spomenuo وَكُ i reci vjernicima, zato što muškarci su oni koji imaju veće iskušenje nego žena, nasprem griješenja Allaha subhanahu ta'ala, znači prema, prema ženama. E, ja sam, činim se, spomenu ovdje primjer čovjeka iz Hercegovine koji je oženio svoju, da kažemo, kolegicu iz škole. Prije nego što je se prihvatio u Islama, prije nego što je ušao u vjeru, znači potpuno, da čuva namaz i da mu bude namaz svet. Kaže, pa sam gledao z žene, kaže, normalno. I kaže, moja žena nije mi bila nešto posebno lijepa. Dok nisam, kaže, ušao u vjeru i saznao da mi Allah zabranio da gledam tuđe žene, da gledam druge žene. Pa kaže, kada sam to primijenio u svome životu, kaže, vidio sam nagradu, kaže, dobio sam najljepšu ženu. Vidio sam da je moja žena najljepša žena. Međutim, to je nagrada, Subhanallah, i da naše sestre za naše žene kada imaju, da kažemo, vjernika pored sebe. A isto tako čovjek koji ima vjernicu pored sebe može da ode na kraj svijeta miran, smiren. Apsolutno, znači neće se bojati hoće li neko ući u kuću ili neće neko ući. Hoće li ona nekoga u kuću ili neće pustiti u kuću. A ovdje gdje su dvoje, muško i žensko, koji nisu, i jedno drugome, treći je šeitan. I zato je Islam, znači, strogo zabranjuje Znači da se čovjek osamljuje sa ženama. I upravo iz ovog razloga, zato što je najveće iskušenje za muški dio umeta, znači iskušenje žena. Allah mi laže onaj koji kaže da gleda ženu kao svoju sestru. Osim ako nije bolestan. Može se desiti da je čovjek bolestan. Pa druge žene kao svoju sestru. Bolestan. Nema drugog razloga. Znači ili je bolestan ili laže. Treće nema. I, inače, ovo što se dešaje u društvu, ovaj razvrat i ovaj nered, upravo zato što su ljudi sebi dali za pravo, pustili su svojim očima da gledaju lijevo ili desno. A e zato vjernik nema to pravo. I ako bude čuvao svoje, svoje oko i svoje oči, moće se ovdje da, da, kažem, da odoli iskušenju kada ga bude pozvala ugledna i lijepa žena da kaže ja se bojima laha. Odnosno, onaj koji bude pratio principe vjere onaj koji se bude družio na ovakav način, oni koji budu slušali, znači šta Allah priprema za one koji budu griješli prema Allahu subhanahu wa ta'ala, moć je kada, kada im dođe neka žena, makar bila i lijepa, makar bila i ugledna, moć reći ja se bojim Allahu subhanahu wa ta'ala. Inni ja hafullah. Bojim se Allaha da me neće znaći na sudnjem danu, onaj grijeh će se, da kažem, razotkriti. Zato, subhanallah, imate ovdje jedan događaj koji je se desio u prvim generacijama A ta ibn Yesar i njegov brat Sulejman ibn Yesar krenili su na Hadž pa su u mjestu su zastali, tu su klanjali u jednom jednoj džami da se odmori. Znači to je bilo nadomak da kažemo Meki a, i subhanallah, a ta ibn Yesar je ostao sam u džami i klanju, a ona njegova, znači grupa je se razišla tu oko mešćida sa nekim potrebama. Kaže dok sam klanjao, kaže čuo sam da je neko ušao u mešćidu. Ovo je Atajbnu jesar, odnosno njegov brat Suleiman je ovo ispričao, jer je Atajbnu jesar zabranio svome bratu Suleimanu da ovo spominje dok je on živ. Pa kaže, kada sam ušao u mešćid, klanjavo sam, kaže, čuo sam da je neko ušao u mešćid. Pa sam, kaže, požulio da skratim svoj namaz da vidim koje pa sam video kaže, jednu djevojku, kaže, prelijepu djevojku, bedeviku, odnosno iz beduina, znači ženo beduina, djevojka. Pa je, kaže upitao sam Aleki Hadže, kaže imaš li ti kakvi potreba? Kaže ima. Kaže dođi i kaže uradi ono što rade muškarci sa ženama. Kaže i Lek Anni, kaže idi od mene. Nemoj da me kaže da budeš ti, kaže sebe vam da ja uđem u vatro. Kaže idi od mene. Kaže idi izmeči da izlazi. Ona nije htjela da izlazi. Toliko on, nju da kažemo istiravao, znači iz, izmeči da Nije htjela da ide žena, je, vidjela je da je sam dok nije počeo plakat. Kaj pa je toliko plakao, znači Atay ibn Esar u mešćidu, a žena na drugom dijelu mešćida počuje plakat, kaže, dok se i ona nije rasplakala. <laughs> pa se ona rasplakala. Pa kaže, on je njegova, ona njegova grupa koja je bila, kaže, kako je koji ulazi u džamiju, vidio bi Atay ibn Esara i tu ženu koja plače, pa su i oni počeli plakat. Kako je koji dolazi u džamiju, svi su počeli plakati i kaže, čitava grupa je plakala, I žena je iskoristila priliku, izašla iz Mešida i otišla. A, Sulejman ibn Jesar iz poštovanja prema svom bratu starijem, a ta ibn Jesaru, nije ga pitao šta se desilo. Nastavili su put, obavili hađ, vratili se, pa su jedne prilike otišli u, u Egipat. Kad su bili u Egiptu, naveče je, a ta ibn Jesar ustao, naveče bili su zajedno njih dvojica, ustao je, kaže, i počeo je plakat. Sanjao je jedan san i počeo je plakat. Njegov brat, eh, ovaj, Suleman i Gnjesar, ustao i pita ga, ma jubkike, šta, šta te je rasplakalo? Šta si? Kaže, šta je bilo? Kaže, sanjao sam san. Sanjao sam, kaže, Jusuf alaihissalam. Kaže, kako pričam, sa njim razgovaram. Kaže, onaj, o, kaže, nebi Allah, o, kaže, Allahu, kaže, poslaniče. Kaže, kako, je, kako si se mogao ti, kako si ti mogao odoliti Kaže, onoj ženi koja je zatvorila, kaže, vrata. I kaže, koliko si ti, kaže, imao iskušenje. I kaže, kako si uspio tome odoliti. Pa kaže, Jusuf, a.s., kaže, ti se čudiš u mome slučaju. A kaže, ka, a kaže, šta je bilo, kaže, u ebuah, kaže, u mešćidu. Pa kaže, onda sam, kaže, skontao da ga je Allah obavijestio, kaže, o mome slučaju. Pa sam, kaže, počeo plakat. I onda je Suleyman ibn Jasar pitao svoga brata šta je se desilo. Pa mu je on onda ispričao, kaže, kada ste, kada ste vi otišli, došla je ona žena koja je plakala sa nama i kaže, pozvala me na zinalog. I subhano, Allah ga je sačuvao. A taj ibn Jasar je bio, Jassar, znači bio je poznati, da kažemo, pobožnjak. Ona, i čovjek koji je imao znanje. I zato je ga Allah subhano tala, sačuvao od ovoga, od ovoga, da kažemo, anaj, poroka i od ovoga lošeg loše djela koje za sigurno čovjek koji to čini zinaluk je veliki grijeh koji Allah subhanahu wa taala znači neće koji neće oprostiti osim onima koji se iskreno pokaju a u to iskrenom iskrenom pokajanju znači oni koji lam yusiru ala ma faalu wahum ya'lamun ne ustrajavaju u tom grijehu a znaju da je grijeh. To je najteži šart pokajanja da čovjek ne ustrajava u grijeh. I za tore koji budu ustrajavali u grijeh, i oni će prenijeti ove svoje grijehe i onda će imala davati prilike ove u kojima mi pričamo u ovom ciklusu predavanja. Rekli smo ove tri prilike koje čovjek ima na sudnjem danu jeste da čovjek znači onaj dan kada počne, kada izađe iz kabura, znači taj, te strahote kada ljudi budu vidjeli Uh, kada, se, kada ljudi budu hodali kao pijani, u mahum bi su a nisu pijani. O lakin a'zaba Allahi šedid, kaže nego je Allahova, kaže kazna kaže žestoka. I ljudi će biti kao ošamućeni, kao pijani. To je prva prilika gdje ćemo Allah smolala brisati musliman vjernicima grijehe. Druga prilika ona je ono sunce kada se približi, kada počne suđenje i kada bude 70 50.000 godina, znači trajalo to znači suđenje, vjernike će Allah smolala toga dana zaštititi i biće im samo izme kao između podne i kindi. Tako će im se učiniti. To je milost Allah subhanahu wa prema vjernicima. Allaha molim da nas učvrsti da budemo od onih koji će toga dana znači samo tako osjetiti znači taj to vrijeme. I ostaje znači među zadnjim prilikama, na ahiretu, ta prilika je šefaat, znači, zauzimanje. Zauzimanje na sudnjem danu, znači, drugih ljudi naspram tebe. Molim, ali onda nas da ne, ne trebamo da, nas, da se neko za nas zauzima. Ali oni koji prenesu svoje grijehe, ne bude im Allah obrisao njihove grijehe, imaće, znači, jednu od prezadnjih, među zadnjim, ona je prilika da se neko drugi za njih zauzima. Zato Allah u posljednjih za selem kaže... Oledi i nefsin bi jede. Kaže, tako mi onoga učuje, kaže, e, ruci moja duša, kaže, ono dijete koje e, žena pobaci prije, prije poroda, znači dijete koje umre prije poroda pa ga žena pobaci mrtvo, rodi se mrtvo, kaže, Allah će dozvoliti tom djetetu na sudnjem danu da kaže sa onom pupčenom vrpcom, kaže, vuče svoju majku, kaže prva žene tu ida ih ihtasabate. Kaže ako bude ako bude osaborla na tom pobačaj. Inače žene većina žena, hvala Allahu, znači pogotovo vjernice, one one hoće djecu, Ili vjerni hoće dijete. Zato posle posle kaže selem kaže onaj ženite se i kaže rađajte puno djecu, kaže jer ja ću se na sudnjem danu ponositi ponositi sa vašom mnogobrojnošću. Međutim pogotovo kad su djeca Znači, hajel je odnosno lijepo odgojena. Pričali smo mi o toj djeci koja su odgojena pa dignu ruke za svoje roditelje. To je jedna od prilika koje će Allah smutala znači dati vjedniku da mu obriše a Allah smutala grijehe. Zato, žena koja a, doživi pobačaj i ako osaburi na tom pobačaju kaže Allah u posljedniku sa sredem kada je tako mi onoga učuje ruci moja duša kaže to djete će kaže vući, kaže sa onom pupšenom vrpcom kaže svoju majku, kaže udođenete. Pa kaže subhanallah Ovde je prilika subhana Allah odovi zauzimanja za žene. Gdje smo mi, muškarci? Još ima prilika i za nas, muškarce. Za, za, za nas muškarce. Jedna je prilike je odnosno poslanik sa selem bi držao predavanje svojima ashabima i dolazi bi čovjek koji je imao jedno malog, malo, malo dijete, malu bebu koja je da kao, mačkicu jednu koja se igrala za vrijeme znači predavanja pa bi se pe, taj taj mali sinčić bi se penjao znači na svog babu i za vrijeme predanja poslije bi mi sam to pre, anaj, posmatrao i ono e, lijepo mu bilo kaže dok nije se kaže taj čovjek sa tim djetetom kaže izgubio pa poslije sam pitao kaže gdje je kaže taj taj čovjek sa onim, onim malim djetetom pa su mu rekli da se javio poslanici kaže njegovo mali sinčić je kaže umro Kaže, on te, od te žalosti, kaže, nije mogu više, kaže, da prati ta predavnja. Kaže, kod kuće sjedi i tuguje. Pa je posljednik glasbenem otšao kod i našao ga. I kaže, šta je bilo? Kaže, umro mi moj, onaj mali simčić. Kaže, nisam mogao više da izlazim iz kuće. Od žalosti. On kaže, posljednik glasbenem, kaže, bili volio? Kaže, da je ga Allah svima tela ostavio i poživio <clears throat> do kraja života? I da ti, kaže, koristi na dunjaluku? Ili bi, kaže, više volio... Kaže, da te on preteče, kaže, u džennetu i da ti otvori, kaže, i kaže, babu, uđi, kaže, u džennet, kaže, sa mnom. Kaže, poslaniče, kaže, više bi volio, kaže, da mi on, kaže, preteče i da mi on otvori vrata dženneta, da uđem sa njim u džennetu. Kaže, on reke, hada. Kaže, ti ćeš to dobit. Zbog tog djeteta, ako se osabori, ko čovjek osabori sa na, na, na tomu sibetu, i kaže ovaj čovjek u poslaniče, kaže, je to samo za mene ili za čitav umet? Kaže, za čitav umet. Međutim, čovjek mora osaboriti. Ona, I imate još prilika, poznata prilika za uzimanja prilika šehida, koji će se zauzmati za 70 članova svoje porodice. Šehid. I ode poslanik za pita ashaabe, men ta uduna indakom šehida? Kaže, koga vi smatrate šehidom? Kaže, ledi onaj koji je poginu na Allahom putu, Kaže, on šehid. Kaže, idem, kaže, šuhada u ummeti kalil. Kaže, dakle, kaže, onda, kaže, šehida u mome umetu kaže, skroz malo. Ako je samo, kaže, šehid koji pogine na lahom putu. Pa onda, kaže, poslanik za sedem, kaže, još je sedam šehida, mimo, kaže, šehida koji pogine na lahom putu. Još je sedam šehida u mome umetu, mimo onoga šehida koji pogine na lahom putu. Ja bih ovdje volio da stanem pa da nastavimo idući puta. Međutim, preskočili smo jednu, pa ćemo morat nastaviti. <laughs> Nastavit ćemo najdalje. Zato kaže poslanik, sallallahu a sallam, znači ovih sedam šehida, i onda u tom hadisu kaže Allah, poslanik, sallallahu a sallam, znači čovjek koji umre od strbušne bolesti, od stomačne bolesti, ona kaže, fuhu šehid. Čovjek ili žena, znači od, koji je vjernik, umre od strbušne bolesti, računa se kod Allaha subhanu tada šehid. I imat će pravo da se zauzme za 70 členova svoje porodci. Čovjek koji se uguši u vodi, utuši u vodi, čovjek koji se utuši u vodi, on je isto šehid kod Allah subhanahu wa ta'la. Čovjek koji umre od plućne bolesti, on je isto šehid kod Allah subhanahu znači, wa ta'la. To su otprilike a, najviše odnosi k Mohamed, današnja bolest, rak. Raka, da nas Allah sačuvaju naše porodce i sve muslimane. To je tri. Znači, čovjek koji umre od ta una, to jeste od kuge. Danas je to Haman rijetka pojava, međutim dešaje se. U svakom vremenu sa onom s fremanom, s fremanom rime, znači pojavi kuga. Znači, čovjek koji umre od kuge, znači on je šehid. Čovjek koji umre ispod ruševina, od zemlje od resa, ili se kuća sruši na njega u ruševinama, znači on je šehid. Čovjek koji umre, znači izgori u, u, u požaru. To je peti, znači on je isto šehid kod, kod Allah. Žena koja umre na porođaju, ona je kod Allah šehid. I imaće pravo da se zauzme za 70 svojih članova poroci. I sedma skupina e, šehida jeste onaj koji se bude, koji bude čuvao svoj život, svoju čast i svoj metak. Dođe lopov na Da pokrade. Dači pokradati kuću i ti ustaneš sa njim se boriš, ako te ubije, znači ti ishodaš kao na tvoj šehide. I dođe neko znači napadne na tvoju ženu. Dači čas hoće da bešaš znači tvoju porodicu, tvoju ženu i tvoju ćerku i tvoje dijete, ti se boriš sa njim, znači ona uđeš u borbu sa njim i on te ubije, kod Allaha subhanahu wa taala šehide. Ili boriš se za svoj imetak Dođe lopo, hoće da ti ukrade. Evo danas što ima, da kažemo, tih u najčešće se dešaju, nažalost, u tim e, tramvajima. Ako čovjek anaj, se bude čuvao, znači taj svoj metak i ovaj ga ubije, on je da Alas Pona Tala Šehid. Tako da čovjek koji se bori, znači koji bude anaj, štitio svoj život, svoj metak, svoju čast, štitio u toj borbi, da kažemo, umre, on je kod Alas Pona Tala Šehid. I najvići stepen shahadeta od ovih osam kategorija najveći je stepen kod Allaha subhanahu wa taala oni koji se budu borili na Allahovom putu. To je tema posebna. Ja ću samo spomenuti hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve kaže: "Men lem yaghzu wala muhaddith nafsehu anil ghazw mat ala shubati minen nifak." To je ovaj hadis tabii min et-Tirmidhi. Kaže oni koji ne bude se borio na Allahovom putu i kaže ne bude yuhaddithu nafsehu, misli se razmišljao ili sanjao da kažemo na našem bosanskom jeziku sanjao o borbi na lavom putu da se bori na lavom putu znači direktno znači sa neprijateljem znači onaj evo ovaj protekli naš rat u Bosni i Hercegovini ili danas ono što se dešava u Siriji ili u Iraku mm -hmm. ili ne znam u drugim mjestima gdje se dešava znači nikad nije umed bio bez borbe na lavom putu bez jihad. E, Fitni ima u svakom aman mjestu kod nas je isto Uh, u Bosni je Jecegovini, znači, bilo tih fitni, da kažemo, uh, nepropisnog, da kažemo, ratovanja. Ili danas u Siriji imate nepropisnog ratovanja. Ljudi koji se smatraju muđahidima, međutim, daleko su od džihada. Bez što su možda vizuelno izgledaju kao muđahidi, kao borci na lavom putu, međutim, daleko su od toga. Onaj ko ubije muslimana, subhala, ući će u vatru, znači halidem fiha, ebeda. Kaže Allah, smutno, men katele nefsem bi gajri nefs, Kaže, ko bude ubio jednog čovjeka, i ovdje se subhala smatra, znači, ko ubije čovjeka, ne samo muslimana, čovjeka, kaže, na, na, na begajri hak, znači, nepravedno, kaže, ući će u vatru. Allah će ga staviti u vatru. A šta mislite čovjek koji ubije čovjeka muslimana? ona I ovdje problem, da kažemo, ummetu, ona i taj hamas ili taj entuzijazam, omladine pogotovo, omladine pogotovo koji se zanesu u toj borbi i onda prekrše, da kažemo, pravila e po starex sallallahu alaihi jedne prilike sa usvinju završiti ona jer ova tema je e, svakog od nas možda i bo, e, boli i ona je, je tema neka se znači, ja se nekada mogu održ, ne mogu se suzdržati znači onaj stići ove teme nekad izađemo ona je možda i pređem neke igrance vidi vidim svi znači šta se radi pogotovo omladna šta radi Onaj da digne, da kažemo pušku ili digne sablju na vjernika i da ubije vjernika. Allah mi to je kod Allaha ogromna stvar. Kaže Allah posljednik za selem, stoji ispred Kaabe. Kaže, priča, govori Kaabe. Kaže, in neki, anaj, o kaže, Kaabo, kaže, ti si kod Allaha, kaže, ogromna. Znači, imaš ogromno mjesto kod Allaha, subhanahu wa ta'ala. O lakin, kaže, nego, ali kaže, krv muslimana je, kaže, ašraf u minki. Kaže, krv jednog muslimana je, kaže, kod Allaha, znači, veća nego, kaže ti. Subhala da ljudi znaju, da muslimani znaju, da je krv muslimana kod Allaha, znači, toliko, znači, ogromna. Da je ogromnije nego kiaba, Allah mi ne bi nikad digli pušku na muslimana. I zato te fitne uglavnom dolaze... Vjerujte, glavna, znači je glavni razlog svih nesporazuma, glavni, ra, glavni razlog svih problema u umetu, glavni razlog svih, da kažemo, belaja kod ljudi je neznanje. Glavni razlog je neznanje kod ljudi što se deša i ovo, i umetu i izvan umetu. Jedan u samo momenata, Subhanallah, kaže posljednika, kad čovjek nije u ratu sa nevjednicima, kaže muslima ne smije zanočiti, a da njegov komšija, znači, onaj bude glada. Ne smije zaspati a da njegov komšija, kaže komšija musliman ne musliman Allah mi nije izdvojio muslimana ili ne muslimana ne smije zaspati a da njegov komšija nima što da jede mora popoloviti znači svoju večeru za komšijom Allah mi ovo je islam a međutim kad ljudi ne znaju pogotovo kad je čovjek mlad i kad ne zda on bi možda svoj komšiju volio ubit me a nije u ratu, čovjek nije da kažemo ne bori se protiv tebe Možda bi te više pomogao i na nežalost neka se desi. Zobhala da čovjek koji nema veze sa vjerom ili možda ne musliman bolje se ponaša prema ljudima nego čovjek koji je možda u vjeri. Ali ne znalica. Zato ne znalje čovjeka najviše košta u životu. I zato Allah kaže, Hel ledine, mune, dine, la da li su isti oni koji znaju ili oni koji ne znaju? Hoće da kaže Allah, nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. I zato je obaveza, zato kaže Allah u poslanih sallallahu a sallam, talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kaže, obaveznost traženja znanja je, kaže, obaveza svakog muslimana. Znači, ferida, fard, vađib, da čovjek traži znanje, da čovjek izučava znanje, da čovjek čita, da izučava, da dolazi na ovakva predavanja. Ili da izučava na, na, na druge načine, da čita. I zato jesmo mi umet ikre, a nažalost nismo. I zato je bošnjaka, da kažemo, najlakše nagovoriti protiv bošnjaka zato što ne zna. Allah mi da zna da njegov brat, musliman, njemu brat i da ima pravo kod njega, ne bi se ponašao prema njemu. I da ne smije i da čovjek, subhanallah, la kaže, niko od vas neće ispravno vjerovati, ni će biti potpunog imana dok ne bude svom bratu muslimanu, voli ono što voli sebi. Na kraju krema komšijat i bošnjak, musliman, slabog imana, Dajmo opravdanje, nađemo opravdanje. I opet ga voli kod vrata muslimana i pokušaj na najljepši način da ispravi i zakažemo te nedostatke. A svaki od nas ima nedostatke. Neko više, neko manji. Ako ti smeta, njegovi nedostaci, ali su neki propusti ogromni, veliki grijesi, pokušaj na najljepši način. Ja ću ovdje isto... Ana, ispomenuti su hvala taj način. Tu muslimani su zakazali što se tiče načina prenošenja ili ispravljanja stvari. Najbolji način, najbolji, kažemo, način ispravljanja stvari su dala dvojica dječaka, Hasan i Hussein, koji su bili dječaci od 12 ili 13 godina ili 14 godina. Dali su lekciju čitavom ummetu kako trebaju popraviti stanje umeta ili kako trebaju popraviti negativnu stvar u ummetu. Vi ste taj primjer vjerovato slušali čovjek koji je starac starac, znači abdestio se međutim pobrko redoslijed abdesta frišak u islamu i nije znao da on je redoslijed abdesta i kako se abdestio i Hasan i Husein su posmatrali tog starca kako se abdestio i vidjeli su da se on nije dobro abdestio šta mislite jesu njih dvojica rekli kako te nije sramota toliko godina imaš nisi dosad sad naučio abdesti se ne vallaj niti su rekli mu Nisi sa ispravno abdestio, neće ti namaz biti ispravan. Absolutno nisi mi ni tako reagovali. Nici su mu rekli, znači, uvijek ispravnosti namaze da ispravno se čovjek abdestio. Ne. Nego su hala dali su lekciju ummetu na koji način. Došli su kod tog čovjeka, djede. Kaže, o Amidža. Obraćaju se, su halo u arapskom, kod Arapa ima za starijeg čovjeka, za sve starije ljude kažu, ja ammi, u Amidža. Obraćaju im se, znači, toliko lijepo ispoštovalja u Amidža. Kaže vidiš nas dvojicu. Kaže mi hoćemo. Kaže bil ti htio da ti kaže nama presudiš ko se od nas dvojice najbolje, ko se bolje abdesti od nas dvojice. Ovaj čovjek ne sluta je apsolutno šta njih dvojica šta su naumili. Stari deda ima, ima vremena dovoljno, kaže hoću. I njih dvojica su stal da se abdesti, isto s abdesti. Znali su abdesti kako treba, isto abdesti. U pol abdesta on kaže ja subhanallah. Kaže o, neka je slava Allah. Kaže nita komja la, kaže vi niste došli da kaže mene da, da ja vama presudim ko se bolje abdesti nego ste vi došli kaže da mene podučite abdesto jer je on skonto da se sam ja on onako abdestio. Da je on je mješao znači da je poprkao znači redoslijed abdesta. I kaže ovo je škola poslanika sallallahu alej ve sellem. I rovaj je do znao da su njih dvojica Hasan i Hussein bili uh, unuci Allahovog poslanika sallallahu alej ve Dječaci dali su lekciju čitavom ummetu. Znači reagovanje znači na prvu S Niko ne voli. Grubo s niko ne voli. Zato Allah kaže, subhanahu ta ta'la, volev u te faddan galid al kalbilan faddu min haulik. Kaže, da si bio gruba, josa ona kaže, oni bi se raspršili, kaže o tebe. Niko te ne bi slijedio. Međutim, jel bio poslanik, za sen grub? Allah mi nije bio grub. Zato je pljenio srca svih, da kažemo, Arapa. Zato su oni koji nikada nisu možda pomisliti da će ući u Islam, prišli su Islamu. Omer ibn Khattab, radij Allah, otel Anhu, Kaže njegova komšinica, kada je čula vijest da je Omer prihvatio islam, kaže prije će, kaže, magarac hatabu, kaže primiti islam, kaže nego Omer. Međutim, Allaho poslalnik, koji je bio, znači, blag, koji je bio, da kažemo, imao sluha, imao osjećaja prema ljudima. I onog Omera, radi Allaho, koji je bio toliko grub, privolio ga u islam. Tu je svakako pomogla Dova, Allaho poslalnik, i Dova isto toliko bitna, znači, u umetu znači to je naš najat če oružje. Pa čovjek moli Allaha subhanahu wa taala znači da nas učvrsti da nas sastavi u džennet onako kako nas je načeraš ovdje sastavio ovladovima. Nastaje se